Espeletako sartzean bide nagusiaren bazterrean kokatua da Osasun Etxe Berria, maizeaduraren eraikin ohietan. Beste erri batzuetan bezala, Espeletan Osasun Etxearen formula bearrezkoa bilakatua zen. Virginia Hamset Ashwanta Eta er, behar dugu leujalde atraktibo batean girela. Ez per eta behar hortan. Eta nero ustez, holako, um, holako, uh, eraikuntzak beharko dituko. Uh, Txuruteki uh, uh, bulsatu eta hortara um, goaz, uh, bortxaz. Uh, gainera, erraiten duzun bezala, hudan be, behar da diakin, bada ino eta behar dira hartatu. Ta, eta, la, eta ez da, ez da autorik hortara goaz. Tokiberean berean izaiteak profesionalen arteko loturak gestuko ditu eta medikoak ere begionez ikusi dute tresna begi hori. Leiire zagagerdui Horain arte zaila izan da lehengo bulegoan bi mediko ginen bakajik, bulego berdina apartekatzen genuen. Horain egisagoa da, irugagen bulego batukanen dugu gure kolegaren tzat, elduden ortean, eta bai egia da lanpetuak girela. Janda initz bada, udan bereziki, turistekin. Beste abantaila handia da, erri erditik urrunduko direla zerbitzuak eta beraz erritagentzat hurbiltzeko errestasun gehiago izanen dela bereziki udagarayan erria gainezka delarik. Osasun etxe horrek zonbat gosta duen galdegin diogo erriko den jamari iputsari eta azpimaratuz ARS edo eskualdeko osasun agentziak laguntza ukatu diela etzelako profesionalek berek bultzatu proiektua. Millioi bat da ehun ko du egia da ez dubula laguntzaan itz izan Eko etxeakreman proiektoa baita eta ez profesionalek berak. Aigezek ez dituz egtzen lege hori zenzu gabea da baina Har hori gabe egiten dugu. Maiegu bat egin dugu Eiko konduen ezunkitzeko eta hamak alokairuak oso kiestaliko dute maileguogen ojodainketa.